Божественият живот е реалност. Изпълнихме паневритмията и всички се разотидоха. Останахме само учителя, един брат и аз. Седнахме при Навеса. Братът спомена за една сестра, която тези дни минава през голяма вътрешна криза отпадане на духа. Учителя каза по този повод: Човек трябва да знае, че божественият живот е реалност, която може да опита в живота си, тъй както опитва слънчевата топлина и светлина. Тези беседи трябва да имат приложение, т.е. да можеш, чрез техните идеи, да се справиш с известни мъчноти и във време на изпит да опиташ силата на методите изложени там. Има някои от младите, които намаляват температурата си. По-рано желязото им е било по-нагорещено, но днес постепенно изтива, без да забележат. Това е един крив път. Когато дойде вътрешна криза, човек да бъде на штрек, да работи с мисълта си, да не допуща отрицателна мисъл в себе си и да я замени с положителна във време на кризата да работи с мисълта си, с нея да промени състоянието си. Човек, като работи за Бога, трябва да е твърд, силен, каквото и да стане, да уповава на Бога, да знае, че има над него една сила, която бди и каквото дойде да благодари. По някой път, когато дойдат вътрешни кризи на отчаяние, съмнение, страх и прочее, то е събуждане на стария живот в човека. Човек го е надраснал. Но по някой път стария живот иска да се събуди, така че човек да бди зорко звяра, вяра, с молитва и с постоянна вътрешна работа. Нашата сестра ще победи това състояние. Една богата рускиня дошла в мизерия и в отчаяние, ни е вървяло и решила да се самоубие. Едно благотворително дружество било решило да й прати 500 лева, но по пътя парите се изгубили. Тя осъзнала. Не ми давайте нищо. Голяма грешница съм. И започнала да се изповядва. Като бях богата, правех на вас това и това. Пречистила се, а една нейна приятелка я препоръчала на един американец, който я повикал в Париж. По-късно живота ти се подобрил и на нейно разположение били вече цели 50 000 лева, така че докато човек не се озари отвътре и докато не въдвори в себе си един ред, не се оправят работите му. Сега ще благодарите, че сте се събудили на време, не сте закъснели. Това е една печалба. Растенията ни дават един пример на търпение, как никак да не бързаме. За нас вятърът е пример да работим и да бъдем сръчни, а Слънцето е пример за щедрост и точност. На време изгрява, на време залязва и непрестанно дава. После въздухът, реките. Все са примери. Един камък, като се търкаля по склона, показва, че всеки, който се отдели от голямата канара, пада в бездната. Сега животът е такъв, защото хората са се отделили от канарата. Има голяма целесообразност в природата. Невидимият свят избира добър метод и при условията, в които живеем, по-добър резултат не може да има. Ще дойде по-добър свят, но тогава няма да бъдете такива, каквито сте сега. Ще се изменим, казва апостол Павел, защото условията ще дойдат съобразно измененията, които ще станат в нас. Наследството, богатството на земята, ще остане на праведните, един ден кротките ще я наследят и всичко, каквото изработят грешните, ще остане на добрите. Който не разбира така нещата, казва, че на грешните им върви. Да, но им върви като риби в реките, които плават в една посока, но в края на краищата влизат в мрежата и оттам по-нататък не могат. И грешните хора вървят право към мрежата и по-нататък не могат. С принципите, които сега държавите прилагат, по никой начин не може да се подобри економическото положение. Всякога в механичните начини има скрито едно противоречие. Не можеш да приложиш учението на бялото братство докато не кажеш от мен да мине и да отстъпиш. Идеен ученик е този, който е да го туриш и на първо и на последно място. Все е едно. Няма да му стане мъчно.